A laboratóriumból kifelé jövett, Siegfried ragadott karon. Gond terheltek, tűnt. – James! – fakadt ki. – Callum egy újabb kutyát akar. – Mondta már neked? – Említett valamit. Azt mondtam, majd veled megbeszéli. Úgy tűnik, egy ideje már megvan ez a kutyája, most az anyjánál van, de el akarja hozni darobi -ba. Mi rossz van ebben? Kollégám szúrósan nézett rám. – No, no, azért jó lesz vigyázni. Egy borzal és egy kutyával kezdte. Most már két borza és egy kutyája van. De neki ez sem elég. Két borzat és két kutyát akar tartani abban a kislakásban. Meg is mondtam neki, hogy szó sem lehet róla. Azt hiszem, túl szigorú vagy, Szygfried. Kálám egyedül él, valószínűleg magányos. Társaságra van szüksége, ezért kellenek neki az állatok. Szygfried mély lélegzetet vett. Na persze, ő ezt állítja. De ne felejtsd el, amit most mondok. Ez még csak a kezdet. Valahol legbelül érzem, hogy ha most engedünk, előbb-utóbb egy egész állatkertje lesz a lakásában. Ugyan már, mondtam nevetve, túlzól, az égvilágon semmi okod rá, hogy ettől félj. Tudod jól, hogy Kállannak helyén van a szíve, és felbecsülhetetlen értékű segítséget jelent a munkánkban. Azt hiszem, támogatnunk kell abban, hogy megállapodjék és jól érezze magát. Én semmi rosszat nem látok benne, hogy újra együtt akar lenni a másik kutyájával is. Munkatársam szaporában vette a levegőt, amint rám nézett. Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Téged könnyű befolyásolni, én azonban tudom, hogy igazam van, és nem fogok engedni, és ez az utolsó szavam. Ezzel dugott néhány üveg kálciumot és távozott. Az elkövetkezendő napokban Kalam többször is megkörnyékezett, és én mindannyiszor teljesen méltányosnak tartottam a kérését. Siegfried azonban megmakacsolta magát. Tántoríthatatlan volt. Amikor egy sör mellett újra felvetettem a kérdést a halászhajóban, az arcába szökött a vér, de végig hallgatott. Szeretném, ha jobb belátásra térnél, mondtam. Én a magam részéről semmi rosszat nem látok abba, ha magához veszi a kutyáját. Két kutya nem okos sokkal több gondot, mint egy. És, mondtam már, Kalám jól végzi a munkáját. Szerintem megérdemli, hogy a kedvében járjunk. Legyél már egy kicsit megértővel vele szemben. Az agályai teljesen megalapozatlanok. – Azt mondod, megalapozatlanok? – kérdezte Sigfrid kisi elcsukló hangon, ahogy nyelt egyet, majd letette a poharát. – Én nem így látom a dolgot, valami assúgja nekem, hogy jobb az óvatosság. Sigfrid egy időre elhallgatott, és körülhordozta tekintetét a kocsmán. – De lassanként kezdi megtörni az ellenállásomat, és későre jár, fáradt vagyok. Látom, hogy nem fogtok tágítani, úgyhogy magd meg neki. Én nem állok útjába. Csináljon, amit akar. Válom veregettem és elnevettem magam. <gül> Köszönöm, Sikvid. Tudom, hogy ez a helyes döntés. Soha se fogod megbánni. bánni. fásult arcalma mosolygott rám. Lehet, hogy kinevetsz, de én mondom neked, hogy nagy hibát követünk e Lemondóan legyintett. Biztos, hogy meg fogom bánni. Ne felejtsd el, amit most mondtam. Másnap reggel Kalam nagyon megörült kedvező híremnek, és néhány nappal később, amikor ismeretlen ugatást hallottam az emeleti lakásból, jó lesél melegség járt át a szívemet. Sigfrid éppen leveleket bontott fel az irodában. Mosolyogva fordultam hozzá. Milyen jó érzés ezt hallani, mondtam. Kalam a biztos madarat lehet fogatni. Sigfrid hűvös pillantással nyugtást a szavaimat, miközben alorvosunk két hatalmas dobbermannal lépett az irodába. – Hát ez meg mi a fene? – érdeklődött a helyéről felemelkedő Szygfried. – A kutyáim! – felettek állam halvány mosoljal az arcán. – Szeretném bemutatni magic és Annát. – A kutyáim! – dőrend fel Szygfried. – Ha jól emlékszem, csak egy kutyáról volt szó. – Na igen, tulajdonképpen csak magic akartam elhozni, de szegény Anna olyan szánalmasan nézett rám, hogy nem volt szívem otthon hagyni. Nagyon szeretik egymást, és állítom olyan szelidek, mint a bárányok. Tudja mit, én nem látom őket olyan szelidnek. A kollégám most már kiabált. Jól levett a lábamról, azt mondta, hogy csak egy kutyát hoz, aztán besétál ide ezzel a két fenevaddal. Volt némi igazság abban, amit mondott. A dobbermanokat fenyegető csendőveszte, és mi tagadás, elbátortalanoltam attól, ahogyan a két magas és ösztövérebb ott állt mozdulatlanul elmélázó tekintetét, hol az egyik, hol a másik idegenre szegezve. Az volt a benyomásom, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet valami jóvá tehetetlen. Ami sok, az sok! Szygfried most már egyáltalán nem tüntöstette magát. Karjával kálam arca előtt hadonászva teljes hangerővel ordított. A kutyák láthatóan zokon vették ezt az agresszív megnyilvánulást, halk, de fenyegető morgásba kezdtek. Tekintetüket egy pillanatra sem vették le kollégám arcáról, pofájuk remegett, fehér fogaik elővillantak. Nyughassatok! Förmet rájuk Kalam. Ő. A két kutya azonnal lekuporodott, és leplezetten imádatta a figyelte gazdáját. A vak is látta, hogy kalam ugyanolyan könnyedén tudott hatni rájuk, mint bármely más állatra. Meg kell néznem egy tehenet Jack Skinnernél, állapította meg előjegyzési könyvéből fiataltásunk. Indulok is. Ezzel megfordult stávozott, nyomában a két hatalmas négy lábúval. Siegfried fásultan nézett rám. Emlékszel, mit mondtam, és ez még csak a kezdet? A rákövetkezendő héten a kerti úton jöttem a ház hátsó bejáratához, amikor hangokat hallottam. Zajos ugatást, morgást, meg segélykiáltásokat. Közvetlenül a műtő előtt volt egy kisebb udvar, s úgy tűnt a zaj onnan jött. Ezen az általunk ritkán használt kis udvaron tartottuk a rendelő szemetes edényait. Ott állt még egy melléképület és egy ősrégi, a házzal egyidős árnyékszék. Bekukucskáltam a kertből az udvarra vezető kapon. Szygfried kétségbe hangját hallottam ki az ütött kapott árnyékszékből, melynek ajtaját már csak egyetlen pánt tartotta, és megdöbbenve láttam, hogy két vérszomjas dobberman újra meg újra neki ennek a gyenge bástyának. Megfagyott a vér az ereimbe. Társam bentreket, és ha az ócska ajtó leszakad, valami borzalmas dolog fog történni. Tehetetlen voltam. Nem félek a kutyáktól, de bizonyos voltam benne, hogy ha szembeszegülök a két fenevaddal, nem maradok sokáig az élők sorában. A kertből a házba röntottam. Kalam! Kalam! üvöltöztem. Kalam futva jött le a lépcsőn, és amikor meghallotta a nagy lármát, velem együtt rohant a ház hátsó részéhez. Medzi! Anna! ereszt! Hozzám, de azonnal! A lárma azonnal megszűnt, és a dobbermanok Kalam lábához somfordáltak. Szemük sarkából néztek fel gazdájukra, ófájukra behízelgő vigyol ki. – Helyetekre! kiáltott Kalam, és a kutyák beíramodtak a házba. Kalambölcsen utánok ment, és Szygfriedet rámhagyta. Elmozdítottam a törött ajtót, hogy kiszabadítsak egy nagyon dühös állatorvost. Az áldóját, James, mondta Sigfried tágra nyitott szemekkel. Ez bizony egy hajszálom múlt. Tegnap este szilvát szedtem, és mértéktelenül belakmároztam. Nem szépítem a dolgot, ám jött a hasmenés. homlok rohantam a legközelebbi vécére. Éppen leültem, amikor ez a két üvöltő fenevad megjelent. Csak annyi időm maradt, hogy a lábammal jó erősen kitámasszam az ajtót. Képzeld, ha csak egy kicsit is engedek a lábammal. Nekem végem, mintha éveket töltöttem volna odabent. Borzasztóan sajnálom, Szigrid, mondtam. És nem csak sajnálatot éreztem, de bűntudat is gyötört. Én követtem el a hibát. Én beszéltem rá munkatársamat, hogy tegye félre fenntartásait, holott teljesen igaza volt. Az állatkert alapítás fenyegető közelségbe került.